висунув у розбух. Ось так, гарненько і чопурненько, будь ласка, Микола Федоровичу, Я глянув на ті аркуші. Замість портрета кривавого ката – сорінка фотографій з краєвидами Берингового моря, велику статтю про вірного соратника товариша Сталіна замінило кілька дрібненьких нотаток, з яких можна було довідатися про бельгійського скрипаля Беріо – про трансурований радіоактивний хімічний елемент Беркелі, а також про реакційного англійського філософа, видного представника суб'єктивного ідеалізму Джорджа Берклі, про суть реакційної філософії, якого всебічно розкрили і викрили і реакційний, і антинауковий характер Ленін і Сталін. «Конвертик візьміть теж», – подав голос чориця, – «це вам». Я глянув на конверт. Моя адреса, моє прізвище. Літери друковані. Виходить, це адресовано мені з самої Москви, а опинилося у вас. Може, поясните? Взяв ящерицю Загудз Бекеші. Він спробував вивільнитися, але я тримав міцно. Була вказівка. Тихо повідомив Щериця вказівка, щоб як секретар парт-організації я особисто провів вилучення. Чоя вказівка? Цього я не уповноважений повідомляти. Я відпустив Нового Гудза. Стукнути б цього типа п'ятим томом по довбесці, але однаково ж нічого не поможе. А оце я розгорнув том на останніх сторінках – Список ілюстрацій. Тут значиться «Кстатія, Бєрія, ЛП, портрет, фотографія, глибока печать Як же бути з цією сторінкою? А указівок не було. Затоляючись розбухом, повідомив Щериця. Чого не було, того не було. Тут у мене все чепурненько. Професор реготав до сліз. Сар напали Валтасар, гримів він. Слухайте, Щериця, може ви і у моїх енциклопедіях? Здійснити обрізання. Знайдете там що-небудь реакційне і. У вас енциклопедії дореволюційні, товаришу професор, вони не мають нічого спільного з передовою радянською наукою. З передовою не мають. Це таки правда, а з наукою таки мають. Але ви не все знаєте, щириться. Ну щодо Брокгауза, то може справді, та в мене ще є повний енциклопедичний словник граната, а в ньому три останні томи, видано при більшовиках, і товариші більшовики не втрималися від спокуси потрапити до енциклопедії, понаписували свої далебійні, короткі, досить далекі від скромності автобіографії, мерщій тулили їх у ті три томи. Автобіографії просто розкішні. Народні комісари пишуть приблизно таке: Спробував учитися в гімназії, але це мені набридло. Я кинув гімназію і з 4 класу пішов у революцію. Просто грандіозно, хощасливо в революцію своїм неотством, а тепер ще й вихваляється. Сталін про себе написав у третій особі. Він уже тоді не випробував стиль майбутнього короткого курсу, але непередбачливо дозволив надрукувати поряд своєю біографією. По себе багатьох стихку він згодом знищить, як ворогів народу. «Щом би вам, щириці, хочеть з запізненням не виявити належну пильність і не почистити як слід словник граната» – Сардинапале Валтасар? До речі, знову пішов я в наступ на щирицю, і щось мені пригадується, ніби ви це зовсім недавно були в захваті від Леврентія Павловича Берія. «Я в захваті від цього кривавого ката?» А в травні, пам'ятаєте, геніальні вказівки з національного питання. Національні кадри завдяки піклуванню Лаврентія Павловича розправляють крила. «Ура! Слава! Трам-тарарам!» «Ви мені не нав'язуйте!» Шириця блідово рушив губами, заткуючи до дверей. Не шийте мені політичних звинувачень, товаришу Сміян. Не дискредитуйте і не плямуйте мого чесного імені. Ви знаєте, скільки вже років я в партії? І я не дозволю. Ні-ні. І він мало перечепився через поріг, швидко перевернувся і пригинцем пірнув у темні сіни, а тоді і з будинку, не зачинивши навіть за собою дверей. Професор витирав сльози, що виступили йому на очах від нестримного сміху.